Vi för glada presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in. Vi för glada presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in. Privas från morgon till talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind vid PFM. Ja, och Johanna Lind. God morgon Johanna. God morgon. Ja, men där är du nu. För, för vi har fått lite ny utrustning så där så att Hoppas att du hörs väl. Ja, jag hördes tyst förra veckan och det har väl liksom aldrig hänt. Nej, Så nej. njut av den ja, här timmen då jag var tyst. Till en starkt. var det liksom. Du, vad heter? Idag ska vi prata om rätt spännande saker. Ah. Men jag tänkte faktiskt börja med att spela en helt ny låt. Ah. Så vi börjar i protestens tecken. Det är väl liksom slutade där sist Precis. kanske. Men nu lyfter vi det till en amerikansk nivå. Ja. Ah. För det är, ju inte, det är ju självklart det är så att många vet ju inte vad de ska göra med den här Karni i USA. Va? Nej! Men, ja, men, vad ska vi ha honom till? Ja, men nu är det ändå så att Bruce Springsteen. Han är bra. Han har skrivit en låt som heter Streets of Minneapolis. Yes. Anledningen av vad som har hänt där. Den tänkte jag att vi börja med. Det är 4:30 så sett på kaffe. Så ses vi snart igen. Gött. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice beneath an occupier's boots. King Trump's private army from will remember the names of those who died die. on the streets of. Och så du lyssnar på fredagsbranschen. Ja, men det gör du. Och det är kanske så. Det är kanske så vi ska göra. Alltså, man ska använda de medel man har för att protestera. Om man inte tycker saker är bra. Eller hur, och liksom lite så här: vad vill man bli ihågkommen för? Ja, liksom, när ja. man tittar i backspegeln. Så, ja, bra, bra. Det är många som kommer skämmas i framtiden, tror jag. Du tror som, det tror du, Ja, som mm. har tidigt som liksom har mm. syltryggar. Vad har du? Ja. Du är aprop apropå sylt Syltlök? <laughs> gillar du syltlök? Du är lite petig ju. Nej, men jag tycker det. Alltså det är ju Jag sitter väl och knaprar framför tvn på. Nej. Men det är ganska gott. Är det det? Gillar inte du det? Du, inte jag med. vet inte, det är de här små, de är lite ja. slibbiga alltså, är man, Jag är alltså, så rädd för att de bara de... kommer in i munnen och så bara så sätter man dem i halsen. Nej, får ju använda tänderna. Ja, men de måste så hala. Ja, ja okej. Okay, ja, du tänker så. De är väl oftast i picklade grejer? Är de inte så väldigt ja, som att man, kanske inte, man ja. kanske inte ska äta dem? Och det har jag bara jag har bara picklat rödlök. Själv? Ja, ja men du, det gör, jag är ju lag i alla mat. Men Rasmus har det hela det tiden. Ja, det är jättegott. Och pizzasallad där bara ja, gjort vad bra nytt ja. du har blivit. Ja. Men du, får jag säga ja. en sak. Ben ja. för du är, är väldigt fin idag. Tack. Fin äh, klädd. Tack. Och, Eh, ska du vidare på ett uppdrag sen? Får jag säga vad du ser ut som? <går> ja, det är väl Du brukar vara oförskämd. Varsågod. Nej, men alltså, du ser ut som en klocker i en buschaufför. Ska du köra bussen? De <skratt> ser alltid ut så här: med slip över och slips. Du är jättefin. <håll> ja, ja, du ser du inte att det märks. Jo, men alltså, men du. Ah, nej, men ska jag berätta vad jag är? Jag är en samlare. Du, du, alltså, jag ah, mm, har jättesvårt att liksom göra med av med saker. Okej. Okay. Men, och sen nu när jag, liksom, jag får inte igen garderoben Jag får Nej. liksom inte alltså, det, det, och, och, och, till, till slut och, och Min fru säger ingenting Men jag, jag ser ju på henne Att hon liksom, lider, att, att hon ja. lider. Ja. Så då, då har jag bara trade på Winted Nej jo! Men Janne, vad givet här bomb du släpper. Lägger du på vinter? Ja, ja. Jo, men, och det är jättekul. Men du vill ju vara jättekul. med. Ja, men, du, du har ju en utmaning för dig. Va? Jag har ju gått med på en utmaning. Och jag ska göra dum i huvudet. och lägger ut den på Facebook så alla vet om. Vet du? Nej, jag vill inte vara med på huvudet. Jo, det vill du. Vi får bara köpa <laughs> fem nya plagg under 2006. Resten ska vi bara handla på vinter. Ja. Klarar du det ja, ja det tror jag Men man köpa kalsonger Jag ja, gör ju inte det Men ja. alltså Underkläder och typ eh, Jag men vet du inte du har inte du underkläder Jo men inte kalsonger Ja jag ja, tänker så Jag Aha. tänker ja, okay. Det blir lite såhär Vad wow. hör Ja nej st bilderna Ja <laughs> nej Så sk ska vi köra eller? Ja Jo men så här. Ja men det kan vi göra För jag köper inte så mycket kläder Nej du har hela garderoben Så nu försöker ah. jag liksom Bra och då där. Då hittade jag den här ah. den här Hette det slipover Eller pull pullover pullover Ja och så, och så tänkte jag, ja men då ska jag kla idag När jag träffar Johanna ja. och, sen, och sen är det ju sista Nej jag ska inte köra buss idag För kort svar Ja men fin är du Och ja. du var lite ja. en oväntad image På dig för du brukar ju vara lite mer tisha Och ja. rock liksom ja. Men nu, nu tycker jag att jag är, jag är så, nu är jag med, Du nu är skulle man för också min kunna gå till Banken och be om ett lån Ja, ja det ska fan jag. Ja vet du jag ska faktiskt ha ett ett möte med eh, en sån här pensionsplanerare idag. Fast ja, du ser. Ett, men det är ett sånt här teamsmöte. Men då kanske jag ska ha den du här. ska ha din ah, ja, det på lov. då. Så, så stilig Nu vet du, kan du se att jag är fin? Ja, du är jättefint. jättefin. Tack. Du har en sån här liksom porrig... Eh, porrig? Av... Mj... Nej, lägg av nu får du spela en låt. <laughs> Nej, men du, du har en sån här rattmuff <laughs> hören den fredagsbransch. Du lyssnar på Ja, det gör det. med mig Jan Holmbom och Johanna Lind. Idag jättefina är du hjärtat i lila så där ja. lite fluffig. Ja, tack. Ja, så. Vad ja. cool att alltså, bara, bara noterar sen, ja, Bara av en händelse. Ja. Tack, tack, men du, tack. Du, det är inte lätt det här att vara konsument idag. Nej. Eller alltså det, det, det krymplation och, och, och läckra etiketter som mm. lovar guld och gröna skogar. Men så är det väl inte? Nej, så är det ju inte. Och det är ju så här, januari månad är ju liksom nomineringarnas tid och galornas tid. Och liksom, det är idrottsgalor och det är guldbergegalor. Och så finns det ju tävlingar som kanske inte lika roliga att kamma hem första pris i liksom. Nej. Och en sån tävling det är årets matbluff. Har du okay. hört talas om det innan? Ja men Jag, tror, jag undrar om inte vi har pratat om det för ganska länge sedan. Här? Ja, ja kanske jag, tror, ja, jag ja, ska inte ta Du då. visste om ja. det i alla fall Ja men jag har också haft koll på det här några år, ja. För jag tycker sånt här är väldigt spännande ja. Och det är ju en, en ideell konsumentförening Som heter Äkta Vara Som driver den här årets matbluff ja, Och så får liksom allmänheten liksom rösta på eh, kandidater Jag tror att de väljer ut liksom nomineringar liksom, Och så får man rösta Och då har ju årets eh, liksom pristagning dragits då Ja och totalt kom det in eh, 17 624 röster. Jaha, och, det var det Ja, men då alltså. tänker jag. Det finns engagemang i frågan, ja. tänker jag. Och då en tredjedel av rösterna fick då eh, alltså vinnaren då, liksom då. Ja, så pass mycket ändå. Ja, och det är GB-glass gammeldags vanilj. Ja. Det är alltså den största skammen. För vad är då liksom en en matbluff. Jo, men det är liksom eh, produkter som lurar oss konsumenter. Som inte innehåller det man tror att de innehåller. Det kan vara liksom massa onödiga tillsatser. Ja. Eh, och det kan ju vara liksom alltså glassiga, liksom eh, glasiga. <här> ja. Etiketter upp ja. och liksom, allting som gör att man säger: Det här ser äkta ut. Det var ord som hemkokt och bla, bla, bla, bla och det här med gammeldags vanilj och så det är bara... Det var så... Ja. så det var ettan. Men vad är det fel på ettan? Är, ett annat? Är att glasen inte är gammal, den är nygjord. Nej, typ nej, men så här. Äh, att så här: att den här gammeldags vaniljen, den ja. har funnits innan. Kommer du ihåg att det fanns förr sådana här små äh, kartongförpackningar, halvlitersförpackningar ja, i ja, det, Och så, så man, rev man en sån här räffla på sidan. Ja, man delar med knivet, det. Det är ju så sättet Det är ju liksom. Ja. Ja, ja. Ja. Och den, nu har de gjort om den. Och, till en halv liters eller en liters plastförpackning okay. okay. Och så skrev de så här en gammal klassiker, en ny förpackning. Aha. Men det de gjorde var ju typ att ta bort äggen, ta bort liksom dutt och bara Aha. ersätta det med e, en miljard, en miljard. Alltså. Mm. Så det liksom blev ju bara eh, kemikalier Aha, vad kul för GB! Men det, det, det är det nu med att ja. multinationellt företag. Ja, men så alltså, GB vann ju även 2022. Yeah, ja, <laughs> ja. Man, de kanske. De, de, de, de, de sitter och, på styrelserummet och säger: Ni ska skriver jag, lite roligt Lite så, men då var också en vaniljglas Men tvåan i år. Ja. Det är. Eh, vad jag ska jo, Sardinmästarens premiumsardiner. Det är en liten konservburk, en sån här platt ja, ja, burk. Ja, just det, ja just det, här alltså, rullar Ja precis, och så är det så här de skeppar på. det är väl ungefär som att säga fordon? Ja, jag vet inte, det, det, var, kan det, det, kan in, det innehöll i alla jag Ja för det här var ju inte sardiner, det, det är tydligen Nej. strömming i. Jaha. Ja, ja och, och nummer tre. Eldorados vita blockchoklad. Kom som trea. Ja just det, för den, det, det har jag läst. För den heter inte ens blockchoklad. Nej, den de heter den Block. block. Ja, precis. Eller Vita Block. Ja. Ja, det, ja. det är liksom inte ens choklad. Så alltså, vidrigt. Det här, är ju, det här är ju jättespännande. Och den här, de här äkta varan här i Dela Föreningen ja. de har tagit fram ett sigill. Ett ä-sigill. Aha, så man kan... Som man kan få som matproducent om man har en produkt som är ja, okay, äkta okay, vara. Och ja. det tycker jag är lite ja. fränt. Och sen är det lite svårt med alla de här märkningarna. Generellt kan jag tycka ja. med nyckelhår och svanen och vad står för vad. Men det där är tycker jag man kan ja. hålla utkik efter. Ja, ja vad spännande. Mm. Men det, jag tänker så här. Med, med, alltså, matpriserna är ju, de är ju fortfarande väldigt höga. Alltså, ja. man kostar, och speciellt på vissa produkter mm. Och, sådär, och, och nu, nu är det väl tid det har vi kommit, det blir väl sänkt mat Ja, det blir i april nu, va. Att, mm. Vilket ska bli spännande att se om det om det är någon om förändring det, ja, om, mm. eller om det är de som ska köpa Porsche själva mm. äh, att hur ska de klara sig? Ja. Men du, nej de skiter ju där liksom. Ja. Men du, du du du, du va, har du slutat handla någonting för att det har blivit dyrt? Eller har du fått ett så här förändrat matbeteende? Absolut. Du har ja, ja. Jag köper, det? Jag köper inte choklad längre. alltså chok Köpte du choklad dina? Ja, men alltså chokladkakor. Va? Ja, vad då va? Ja, men du som är så himla... bara ah, ligger ja. på Facebook, bara så här ah, gisar och ja, träna Jo, men choklad, alltså det köper jag inte uttalet. Ah. Ja, men och då sen, var det väl bra idag. Och sen, Eller? Och sen det, så köper jag inte apelsinjuice längre här. Nej, vad dyrt. Det, det är jättedyrt. Och mm. sen är jag jättenoga när jag köper kaffe. För det är ju ja. också så här skitigt. Ja, här kör... Och det är ju också så här, där är krymplationen. För ja. då har du till exempel, titta oj vad billigt, vad äter Lila. Ja, men det är 450 mm. mm. gram, det är inte 500. Nej, precis. Ja, det där är ju lurigt. Nej, men jag tycker nog det är liksom så. Men sen konstaterar man vissa saker. Har ju Tomater har ju varit billigt ett tag nu. Ja, det så kanske liksom det Alltså jag, för, jag tänker, för jag, var, ja, men jag var ju storhandlad igår. Och vi är ju en familj på fem. Och vi, det går Alltså varje vecka jag handlar tänker så här. Det är helt omöjligt att vi kan äta upp den här ah, maten. Men det går. Och sen ändå liksom torsdag morgon så är det så här. Tomt. Ah, vad förr har du tagit ah, vägen liksom. ah. så det är helt Men just de här mejeriprodukterna går ju åt. Det går ut väldigt mycket yoghurt och mjölk, ah. juice. Ja, det, det, är, ah, det känns ju. Eller så här, liksom när man, kommer, alltså man sitter hemma och jobbar eller någonting så kommer du ut från kontoret så ser man typ tonåringen stå och hälla upp ett jättestort glas apelsinjuice och bara krunk klunk, klunk, klunk, krunk ah. Och sen typ tar han ett glas till, krunk klunk, krunk ah. Och man bara, ja, ah, det var det 50 spänn, liksom, ah. rätt. Ah. Ner ja. och sen ut. Prova vattentor. Ja, men då blir det så här lite. Aha. Mm. Mm. Ja, nej, men det är ju. Det är, det är, um... Så är det. Samtidigt är det väl så att om man ska vara lycklig klass så är mat varit jättebilligt. Eller livsmedel har ju varit jättebilligt. i mm. Sverige. Man har ju fått väldigt mycket för pengarna. Eller hur är det någonting vi ska lägga pengar på så är det väl ändå maten. Men då ska det vara bra mat. Och ja. man vill att pengarna går till producenten ja. och inte till handla. handlar <kör> Men jag blir ganska glad ändå när de, när de har sådana här tester bästa bäst test tester, och så mm. konstaterar man att det är inte de här riktigt stora branden som är utan det kan till och med vara de här vill uh, du ha något som heter Garant eller något mm. sådär som mm. är ett eget märke de, mm. de, de kommer ganska högt upp ja, då ja. kommer ju alltid längst Ja det gör de ju vad är det? Jag jag vet, det jag, det är Jag vad det är Ibland tänker jag är det inte bara att det görs på samma är det inte mycket som görs på samma ställe så bara lejblas det olika. Ja, För det. garant och rad är ju två lågprismärken. Ja, va? Mm. Ja, och då kan man säga att garant är nog liksom absolut lägst. Ja, men du vet du vad jag nu, nu killgissar vi. Men vi ja. ska ju strax ringa upp någon ja, som är bra på de här grejerna. Ja, men då, så ja. vi ska liksom ja, lägga ner våra ja, killgissningar ja. och så kanske vi ska prata med någon som kan. Jag, jag, jag, och vi ska jag... fortsätta prata matbluffar med henne. Ja, och du vet du jag köpte tomatpuré för det, det använder jag mycket ah. ja, i matlagningen. Och då, då har jag alltid ryckt Eldorado, för tänkte, liksom, ah, fan, ah. det är mest färgen och lite ah, sådär precis. som jag är ute efter. Men, men, men så, så, så, så kollar jag, då var Felix billigare. Ah. Alltså per, du vet vad det nu ah, var. Och oh, kanske innehöll mer tomat ah, med. med. Ah, Who ja, knows? För, ja, det, sånt kollar, jag. kollar du. du, kollar bara men du nu, då tänkte jag, nu ska jag spela en temalåt då, bara för att vi ska komma in i, i själva matchen. Yes. Eh, men sen tror jag vi tar och... Under den här låten så tar vi och ringer upp. Kristina, ja det gör vi. Ja, ja. Då, då har vi det här lite som introduktion då. Ja. Vid och Lasse, Karl Hermann och jag Vi har bildat en firma UPA och startat en ny konserveringsfabrik där vi talar för varan till musik. Allting går att sälja med mörden. You listen to the Friday brunch. What? Du lyssnar på Feda stralla. Ja det gör det och vi pratar mat och matbluff Johanna Lind. Ja, det gör vi. Och jag tror att vi har en person på tråden. God morgon, Kristina Odén. God morgon, god morgon. Hej! Har du ätit frukosten? Um, ja, men det har jag. Första delen av frukosten Första delen? Ja, men du var, var Första delen? Är det en men Jag brukar ta det två steg upp. Så, um, det är alltid så här, en kopp te och... Uh, Lite yoghurt och flingor. Och sen lite senare så är jag redo för eh, kaffe och fralla. Oh. Oj, ja, en, en fredagsfralla blir det idag då? Ja, ja, precis. Det måste det bli. Ja, du, Kristina, du jobbar ju som regionutvecklare inom livsmedel och gröna näringar på Region Jönköpings län. Mm. Vad, vad, kort innan vi börjar prata matbruffar, vad, vad innebär det och vad, vad gör du om dagarna när du jobbar? Ja, alltså, jag jobbar helt enkelt tillsammans med många andra i länet för att vi ska liksom skapa förutsättningar för att öka produktionen och av mat i vårt län. Men även konsumtionen av svensk mat och i synnerhet mat från länet. För vi producerar ganska mycket mat här i vårt län. Ja, men vi gör ju det. Äm, men det och... finns utrymme för att producera mer, kan vi lägga till det? Ja, det gör vi. Det. Ja. det är det som hela livsministeratet. Går ut på. Ja. Så det är en vägrikning, en gemensam kraftansängning Allting åt det här hållet. Mm. Gud så spännande, viktiga frågor. Men du, vi har pratat årets matbluff här på, på morgonkvister och förfasat oss över vad vi konsumenter går på och dessutom liksom betalar för. Är du, är du medveten om den här årets matbluff? Följer du den tävlingen? Mm. Ja, men det, det har jag gjort under några år faktiskt. Ja, och vad tycker du om årets vinnare då? Är den är den värdig vinnare? Ja, men det tycker jag. <laughs> det tycker jag definitivt. Det, ja, men det är många komponenter där som, som bidrar till, till att det blir en första plats tyvärr. Ja, men vad, vad var det de, de har, vad, vet du Beb? Jag förstår att de hade. Det är liksom dels vilseledande reklam, för de säger liksom oh. en gammal klassiker i ny förpackning, men de har ju inte bara bytt förpackningen utan de har ju liksom trollat bort massa saker. Kan du förklara mer vad, vad de gjorde med den där gammeldagsa glassen? Um, ja, um, jag är ju inte sådär jätteintressant exakt vad de har gjort. Det. Jag har bara läst beskrivningen när det var nomineringar och sen uh, nu när det blev en vinst. Uh -huh. Men det verkar som man i många år så har man haft den här uh, kartongförpackningen. Uh -huh. Där det har varit ganska, så alltså, ingredienserna har ju påminnt mycket om det man använder i vanlig glass. Eller uh -huh. uh, man gör i glass. Hemma, om jag säger så. Ja. Eh, då, då ska det vara myritprodukter. Då ska det vara eh, grädde eller mjölk. Och så ska det vara ägg och lors, Och så ska det vara lite socker också. Ja. Och en smaksättare. Eh, så det, det hade man haft i den här gamla kartongförpackningen då. Men sen så såg det ut som att man kunde köpa samma innehåll i en förpackning. Ja. Eh, och, men då var det inte alls samma innehåll. Nej. Um, så då, det är klart att man känner sig lite lurad jag, tycker jag. Ja det är klart men du, inte för det var ju många även tvåan, trean, fyran, femman hade ju liksom väldigt mycket bluff och båg, det var några flingor som liksom det var bara en tredjedel av kartongen var fylld och de här sardinerna mm. som det var visst strömning och ja, det var liksom högt och lågt men varför gör liksom företagen så här, varför varför lurar de oss? Ja men jag, jag, jag tror inte det är så här medvetet att nu ska vi lura konsumenterna men det är nog mer så här att man försöker liksom ta fram en, en produkt som kanske är billig mm. um, för det, det är lite så här. man går ju mycket efter plånboken uh, det, tyvärr så är det så Ja, um, ja men det hörde då, vi ett exempel från studien här ja. när Jana Holmbom valde den gick från en tomatpuré till en annan för den var billigare men, Ja, ja. Mm. och det, det är klart, ska man försöka göra billig mat så måste man ju försöka um, hitta lite andra vägar. Mm. Um, och det är tyvärr det som, som händer att man, man tar bort kanske de riktiga råvarorna och försöker liksom göra någonting annat. Och det går ju liksom, uh, jag tycker det är egentligen ganska fascinerande att man kan ta fram ändå produkter som påminner sig mycket om mm. uh, sådana som man gör med riktiga råvaror. Men det är liksom, det smakar ungefär likadant. Mm. Ja, ser ungefär likadant ut och så där, men det är inte riktigt samma saker och det är just den här råvaran som, som man kanske inte använder till full och som man gör i, kanske är riktigt matverk mat ja, men, mat precis. men kan det vara så här att, att vi har så dålig konsumentmakt för jag menar om GB var etta förra året och sen etta i år igen så de... ja, 2022 var de etta tror jag de skiter i det Eller, alltså, hur är konsumentmakten i Sverige egentligen är vi, är vi bra ja. på att ställa krav, eller? Nej, jag tycker inte riktigt det. Jag vet inte vad... Alltså, vi har ju så mycket att välja på. Vi har kanske hinner så mycket annat. Så att uh, maten blir kanske lite sekundärt ibland. Mm. ska jag uppleva. Um, egentligen borde innehållsutvecklingen vara liksom... på Och stå med stora bokstäver. Mm. Uh, men det är inget som kräver det. Eller så här man nöjer sig med att man och framta förstoringsglaset och titta på vad står det, vad innehåller det egentligen? Nej, och sen så um, fattar man ju inte alltid även, för det jag kan faktiskt det. läsa liksom, innehållsförteckningen, för man kan vara på jakt efter vissa saker som man inte vill ha i sig, men man förstår ju inte alla, mm. alla siffror, för jag tänker alla tillsatser är väl liksom inte skadliga eller, eller onödiga ska jag säga, alla, det finns väl ja. de som är, som är bra, liksom. kan du ge exempel på sådana som vi behöver ha? I 1-12, ja, nej <laughs> jag, kan, jag, jag kan inte alla genom men alltså man kan ju ändå känna sig säker med att på det E framför så är det ju ändå liksom en, en bra eller vad som är en säker en, en tillsats som man tar fram och granskat. Okay. E för EU. Det, det kommer liksom, i och med att det, det granskar sin det, typ lagstiftning kan man säga. ja så E står för EU? Du vet det visste inte jag. Ja alltså, det, det, det är lite såhär ja, men... Det, det kan ju vara lite skrämmande men det, det är inte så ska man liksom är. Nej. Det är liksom ett system ja. äh, som man har till att äh, liksom kategorisera tillsatserna. Men sen, alltså, i alla tider så har man använt salt och socker i konserveringen. Mm. Alltså, man behöver ju konservera oavsett vad man, om man gör det hemma eller i en fabrik. Ja, för, för hållbarhetens liksom. liksom. ja, så Sådana tillsatser har ju använts väldigt länge och liksom både på hemma arenan och liksom i fabrikerna. Så alltså, de, de behövs. Sådär. Sen är det liksom när man börjar till exempel som det är nu med, med exemplet med, med glass. Att alltså, man går över till, um, istället för färsk mjölk eller glädje, så man liksom, skummjölk. Och så har mm. man förändrat strukturer. Då behöver man liksom jobba med strukturer så då, mm. liksom, för att få tillbaka den här... Um, liksom, Konsistensen Ja, kons mm. konsistens, smak. Um, I mean, även färg ibland så använder man ju tillsatsen. Yeah. Um, så det, det, det det är så mycket kemi, det är ju så. Det, ja. um, det är nog rätt spännande att jobba med. nu ska jag inte ge mig in i den bluffbranschen, men jag tror det är lite alltså, det är nog lite kul att tänka så Kommer hon professor Baltasar det barnprogrammet ja. är och bara nu ska vi tillsätta det och det så alltså, ska det smaka hallon och så ska det ha den konsistensen och så. Ja, men lite framt Ja, men det man funderar på, det man funderar på det är ju all, all tillsats av socker. Alltså hur sockerberoende vi har blivit. Alltså, det brukar ju vara så här, ibland när man Alltså det mesta man köper i, i affärerna är ju på något sätt sockerdopat. Och ibland när man får smaka sånt som inte är så, så tänker man, vad är det? Uh -huh. Hur kan man äta det här? Så att vi har ju liksom på oh. något sätt förändrat våra smaklökar. Eller? Jag vet mm, Ja men det är vi. Det, det är liksom salt och det är socker. Man ser även i till så tillsätter man ju socker för att liksom få fram den här smaken som vi älskar. Vi äter ju mycket godigt också i är mer än vad man gör i andra länder. Mm. Så att, jag har en preferens för det söta har vi. Men jag tänker så här att det kanske har att göra ändå lite historiskt med att det har varit kallt i Sverige. Och lite så där. Förlåt så måste man ju liksom få upp energin. Så mm. um, det liksom Socker ger ju energi. Det är det jag säger Ja, Nu fick du vatten på, på din kvan, din, ja, din chokladälskare. <hey> uh. <h Auntie> mm. ja, det, det, det, det kan ju vara så. Det är, nu, nu ska jag inte förklara, men det, äh, det kan vara så. Men helt klart, jag är en preferens för det söta. Ibland är det så att vi kanske går förbi andra smaker. Att vi, vi är lite snabba och för vana vid att det ska vara sött ja jag har svårt att andra smaker ja, men så kan ja. Det, kanske. det kanske vi får ta, bli duktigare på men nu, idag, är just, idag är det många som ska veckohandla tror jag alltså, mm. så här, om man ska ha lite det, det tak och bara breder ut sig efter mm. tre så här. men om man nu, man nu glider in på sin livsmedelsbutik idag och så tänker man så här, nej jag ska inte torska på de här bluffarna vad ska, hur, ska, hur ska jag agera som konsument i butiken vad ska vad ska jag titta då på vad ska vad ska jag liksom vilka fällor ska jag passa mig för och har du några tips där Kristina? Mm. <laughs> ja, alltså i våran är ju byggd på ett viset. Eh, och det finns ju liksom många frestelser. Eh, det är lite vad alltså dels så behöver man kanske inte mer tid för att reflektera. Mm. Ja helst innan man kommer till butiken så här, vad är det jag vill stoppa i, i min korg nu och vad är det jag vill göra med mina barn man ska ha en lista, man ska inte handla utan lista ja, för då blir det, då blir det, det bananas i min korg i det alla fall mätt. Ja, man ska vara mätt och handla med lista ja, eh, det, det där är jätteviktigt att ha, både att vara med själv och ha mätta barn ja. eh, och det, det tycker jag är väldigt bra att visa butiker att man kan eh, ge kanske en frukt i barnen, att det finns det. Ja, gratis frukt. Ja. Um, så um, om man börjar där att man har en lista eller att man i alla har tänkt lite att här, det här ska jag ha um, och man är med, så är det lite lättare att, att göra kloka val. Sen är det så att det tar ju lite tid uh, att navigera genom butiken. Och, uh, men om man, om man tänker så här, liksom försöker um, göra mycket själv också uh, men då förutsätter det att man har ett visst handverk att man, man vet vad man ska göra av sakerna till exempel när det gäller taco som vi säger, ja men vanligt såhär fredagsmultid mm. um, det är ju lätt att bara plocka till inte gå till hyllan och plocka till sig så, ja, men det här behöver jag um, och det, det kanske blir en kostnadsfråga att det kan bli lite dyrare också när mm. man plockar ner i korgen jämfört med det man um, skulle göra liksom lite utifrån det man har hemma och det, det man skulle kunna göra själv för till exempel taco krydda behöver man egentligen inte man skulle kunna liksom ta organ och och spiskummin och lite kakor så får mm. man fram den här smaken mm. ändå. Riva osten eh. själv? Riva osten oh, själv, my... precis. Ja. Det, är liksom, det är mer smak i osten när man riva mm. osten själv. Mm. Eh, för det är liksom ja, eh, man måste tänka att ju mer bearbetat någonting är, desto mer näring förlorar man. Mm. Eh, desto mer eh, ja, socker eller annat kan det finnas tillfatt eller ja, konserveringsmedel och sådär. Om man inte liksom, äh, ja, vill ha det. Men, äh, nej, men lite så här rena råvaror. Äh, rena råvaror och råvar. gör mer ja. själv. Bra tips ja. och mätt och lista. Ja. Men du Kristina, den här ja. föreningen Äkta Vara, de har ju ett sigill, mm. ett sigil Har mm. vi några producenter i länet som har fått ett sånt sigill? Eller hur utbrett är det här sigillet? Används det liksom? Ja, men det gör det. Det har funnits tag och det är en del som certifierat sig mot äh, äkta varor. Ja. Ehm, sen finns det, liksom, det finns en, en lista på um, föreningens äh, hemsida på Jaha. olika produkter. Ja. Hur man gör också när man märker sina produkter. Men det är liksom företag som, som har en som märkning. Ehm, och just när det gäller glas är det lite roligt för att det är faktiskt ähm, två företag i vårt äh, land som, som har äkta varor. Nej, vad vilka är det? De kan vi ja, väl ja, nämna? Men det, ja, men det är klart. Jag tycker vi ska vara lite stolta över det och kräva lite att butikerna tar in de produkterna. Ja. Är bra produkter. Nej, men det är gröna glass och det är rysp glas. Eh, och ja. det finns lite här och var. De, de börjar komma liksom allt mer inne, alltså på Ica och Coop och sådär. Så, där. så um, jag tycker att ska man vara en medveten konsument så ska man bara efterfråga mer också av de här... –produkterna som, som liksom, där det finns lite mer kärlek och äkta varor Absolut. Och är det så alltså att närproducerat liksom när är det liksom alltid bäst? Är det, det vi ska efterfråga generellt om vi inte efterfrågar en viss produkt? Alltså den glassen eller det köttet från den bonden? Är det generellt liksom att man ska tänka närproducerat när, när man går i sin butik? Jag liksom det är många som pratar beredskap och har blivit mer medvetna om liksom vikten av att vi producerar mat i Sverige. Och mm. Av den anledningen så tycker jag att det är jätteviktigt att vi funderar över vad vi stoppar i vår, i vår matkorg och kanske gynnar ner de här företagen och produkter från företag i vårt när närområde. Mm. Så vi behöver dem. De ska ju liksom mm. finnas kvar även i framtiden. Mm. Sen är det så att det är liksom kortare transporter. De produkterna kanske inte är på eller avsedda att leva på butiksyllorna hur länge som helst. Nej. Så de är så, renare oftast får man säga så? Det, det är lite olika. Men ja, i mycket så har man använt kanske mjölk från gårdarna runt omkring när man har mm. gjort grillost. Eller så har man, liksom, man har en annan äm, koppling till sitt närområde. och äm, ja, Man kanske inte behöver så mycket äm, av det här liksom, mm. industri. Nej. Processandet. Så ja, det, det är ett steg framåt. Men det förutsätter också att man vet lite liksom, vad man har i sitt närområde. Och det, den kunskapsfrågan, det dör lite tid. Ja, absolut. Och det kräver lite att man är lite <hör> intresserad också och mån om vad man faktiskt stoppar i sig. Men det, sen har vi en annan parameter som, som jag tycker ska vara lite vägledande när man handlar. Och det är ju det här att äta efter säsong. Mm. Varför är det bra? Ja, men det, det är då... Um... Ja, men råvarorna smakar som bäst. Ja. Um, menar, nu är det så här... Ja, vad fan smakar det bra nu? Ja. <laughs> som är odlat här. Ja, men det är... Ja, men men potatis funkar, funkar men. Oh, Äpplen potatis, har de med på ja. nu. Ja, just det. Mm. Jo, men det vi, vi har ju ändå vi producerar ganska mycket äpplen och päron och nu finns det också metoder att förvara dem och förlänga hållbarheten så att man, man kan ju nytt av svenska äpplen ganska långt in på våren. Mm. Mm. Så att, äh, nej men äpplen kan man äta nu, som sagt på det finns så mycket vitkål, potatis, så mycket rotfrukter. Vi är kanske inte riktigt äh, vi är inte samma vana som tidigare att äh, äta rotfrukter och göra saker av dem. Jag är dålig. De, de är så, de ser, jag fattar inte riktigt vad ska jag ska göra med dem. Gryta. Säg gryta så kan du stoppa i vad fan som helst. Ja, men och, ja. och det är ju också billig mat mm. uh, och det är en, en mat som, som, som gör att man är mätt länge och lätt att planera också för soppa kan man göra en lite större sats eller och sen bara värma var, på och det och ta med sig till jobbet och sådär. Så att, uh, nej men jag skulle säga att det smakar ju bäst och det är då det finns liksom som mest näring mm. i, i ja i produkten så att det är lite synd att inte äta det som är i säsong. Så, mm. Jag tycker det är alltid så här lite tråkigt. Till, till nyår så vill ju alla ha sparris och då smakar inte sparris <laughs> så mycket. Eh, och likadant med tomaterna. Tomaterna smakar inte så mycket nu men Nej. hade man kanske konserverat mycket tomater. Ja, ah, just uh, det så hade man bevarat de här smakerna. Men vem ah. konserverar tomater nu? Det är ju så lätt att bara köpa konserverade tomater. Alltså, Janne, konserverar du tomater? Nej. Du räckte upp handen. Ah, gör det. det gör du ju inte. Oh. Det gör väl visst? Det gör du väl inte? Du handl... <skratt> Nej, den går jag inte på du, <skratt> Jag, jag, jag har, ett, har ett tips eller en utmaning till, till uh, dig som handlar. Mm. Det är faktiskt så att du kan gå in i vilken affär som helst och så väljer du bara yttervarvet när du handlar. Och då kommer du ha fyllt din korg med, med det du behöver. Och du kommer inte ha fyllt din korg med det du inte behöver. Alltså tänk på det nästa nu gång. Nu tänker du, jag. Ja, bara tänk gå, gå du längs du med väggarna gå, liksom. Gå, gå, gå yttervarvet var, varvet i din butik hemma. Mm. Så ska du se att där hittar du allt du behöver. Ja det är tvättmedel, men, och kattmat och ja, precis, pasta som ja, jag lämnar kvar ja, är Så då. Yttervarvet där är ju det som är oftast fräschast. Ja. Och sen är det, ju längre du kommer in desto mer är det liksom konserverat och, och, och Onödigt, onödigt. Aha. Ja. Prova det. Ja, men, och det Det är ett jävla Det ja. mm, är Ja, ja, men efter Eftersom jag har sagt det så kommer alla tänka på det. Ja. Ja, och så kommer du mm. se hur mycket av utav, utav det ni köper som faktiskt kommer från yttervarvet. Alltså, jag undrar var semlorna är placerade. För ja, semlor... de står nog oftast i yttervarvet. Du tror det tror ja, de jag. De de yttervarvet använder man också för sånt som har kort hållbarhet. Aha. Så där, där hamnar Finns sämna... det något vetenskapligt? Det här är bara byggt på många års erfarenhet. Det här är byggt på. Att jag en gång i tiden började jobba i livsmedelsbehandling. Just det. Mm. Så det! Så att det finns en, en jävla... Alltså ICA har kanske ett av de mest intelligenta planeringsverktygen för nya butiker. Var det du som kom på det? Nej, inte gjort det, <laughs> ja, men, men, det. Ja, men det ligger något i det. Det, det håller jag med om. Alltså det, Och det, det finns ju liksom ja, ett sätt att bygga butiker. Med Varför är mjölkskylen att Alltid längst in i butiken. Ja, för mjölk det behöver alla. Eller mejerivåror det köper alla. Mm. Och då, då, då är det precis som IKEA. Du ska gå igenom hela affären. Och bara tjofsa ner saker. Ja, ja. Ja Men, men vill får många steg tänker jag. Ja. Men, ja det är bra Ja man rör på sig så ja. det är ändå. Men det kan man ja. göra fan <laughs> ute i naturen också <laughs> Du Kristina Tack snälla att vi fick mm. in och störa dig I din frukost, nu får du ladda för Steg mm. två då okay, precis, precis, nu har jag många steg två <laughs> Ja toppen Och ha en riktigt fin dag och en trevlig helg Och tack för alla bra tips Nu ska vi bli mer observanta på bluffarna omkring oss Ha det bra mm. Tack, ja, så tack så mycket. Tack för att du är med. Ja, tack. Hej hej. Hör du? lyssnar på Hör du? Ja, det gör det. Med mig, Janne Holmbom och Johanna Lind. Och det, vi har precis avslutat en intervju med Kristina Odén. Ja, just det. på regionen. Ja. Ja. Alltså det är för, hon är så himla kunnig, ja. sån här expert inom sitt ja. område. Jag älskar sådana. Ja, det är bra. Jag, jag, jag, jag gillar konsumentmarkn. Det vi inte har pratat om det är de här ä, ringarna som börjar komma upp nu. Alltså de matringar. Ring, där man liksom, ja, där man, där man börjar mat. komma upp. Ja, men det, nu är det jättepå. <shr> Okej, okay. jag var femma på A den målen tydligen då. Du, jag har en, en positiv nyhet. Mm. det eller ej? Mm. Men den kommer från Indonesien. Ja, jag tänkte, det tänkte jag, inte kunde inte komma från Lindefors. <laughs> Nej. Hårha. Ja. Vad fan. Ja. Det är, Indonesien förbjuder elefantridning. Ja, så alltså, jäkla bra. Ett historiskt steg för djurvälfärd. Va? Verkligen. Det är lite... Vad är det för jävla? Nu ja. blev jag Uff. Ja, ja men Läs nu, jag ska inte ta ner ja, med. Indonesien har infört ett nationellt förbud mot elefantridning vid turist- och bevarandeanläggningar anläggningar ett tydligt genombrott för djurvälfärden. Ja. Beslutet innebär att verksamheten ska ställas om till etisk observationsbaserad naturturism. Ja. Liksom använda Kedja fast fasta håller på. På Bali har flera aktörer redan avslutat ridverksamheten. Där ibland bali Zoo även Mason Elephant Park, har upphört efter myndighetskrav. Förbjudet ja. minskar risken. Varför gör man det här? Jo, men alltså, det måste ni förstå. Det minskar risken för fysisk och psykisk skada hos elefanten och markerar en ny riktning för turismen i Indonesien. Med respekt för djurens naturliga beteende. Och välbefinnande. Halleluja! Kan vi inte bara lägga ner alla zon också? skitdjurparker och sådana här späckhugga bassänger liksom. Hatar, hatar. Aldrig sånt, aldrig, aldrig, aldrig. Och det, där är, det där är liksom, det är lite spännande det där för att nu har de ju, nu har de bara liksom motivera varför de finns, de här zonerna med att de är genbanker mm. eller hur? men kan man inte typ förvara gen i en sån här provrör liksom, måste du vandra runt i en ja, bur, är väl, de är väl levande i och för sig då, men måste de vara det du, vet du vem som vem, vet du vem som uh, fyller idag ja, eller dog idag, jag vet inte jag känner om du känner igen den här låten. Det där var Mario and Faithful. Broken English. Jag har ingen aning. Jag, aldrig, jag tror det var de fräns det syntgrupp grupp ja, spelar det, det här var ju hon hon hon gjorde en en enorm hon hängde ju med med Mick Jagger så gammal är hon Oj. eller va så och hon, hon knackade ner så hon var ju liksom hon var den som gav heroinet ansiktet nästa gång och var liksom riktigt men hon kom tillbaka Ah. och fick en, en andra karriär. Ah, ja, eller talas om med den. Så och, jag vet och, inte. Men hon var ju jätterisig och sen låg hon på sjukhus under pandemin och sådär, för då trodde hon att hon skulle dö. Men hon gick bort för ett år sedan. Okej, okay. men vad fint att hennes musik lever ja, vidare. En lur som så du verkligen säga. har lyssnat på. Ja. Du, du göra? Jag har redan glömt bort hon hette. Ja, hon hette Marian Faith. Marianne? Och då var det egentligen tänker det. jag på karabellen. Men då, vad heter det? Okej. Då... <laughs> Ja, eller hur <laughs> ja, Men det är ju frågan heter det karamell Marianne eller Marianne? Marianne är det tyst. Marianne. Marianne. Marianne. Marianne. Marianne. Marianne. Marianne. Marianne. Marianne. Vet du vem Marianne är? Det är ju Frankrikes frihetskvinna. Det? Va? Ja, men, det kommer alltid vara en Marianne. karamell. <laughs> ja, Okej, okay. ja, det är bis. Ja. och fatser, det är namnet på en karamell också. ja det? Är. Vad heter de där äckla som alla tycker om som är lite så här rosa alltså, eh, som, som f, så så geisha Don de äh, Det är ju ett japansk en japansk eh, vad säger man glädje kvinna Ja en med rätt <laughs> musk. Stop. <laughs> Japans ja, en japansk glödekunna ja, är rosa förpackning. Jag vet inte om de finns på riktigt längre. Ja, det tror jag. Har du läst en Geishas memoarer? Ja, det har du de gjort. För. Ja, men det är ju för fan ja. inga memoarer. Ja, du, ja. det är en ja, bluff. En bluff ja. alltså, jag, jag tänkte ha lindade fötterna på den. Jag är inte i Japan. Nej, det var väl i Kina? Inte på Geishas. Ja, Eller gjort så ja, det? Ja, nej, nah. det var ju i Japan. Absolut. Nu ska vi inte prata om det, utan nu ska Johanna Lind få. Uh, Önska önskar låt när det kommer att aldrig hända Nej det kommer inte hända Den Där får du berätta vad du gör i helgen För nu ska du bara runda lite uh, I don't know, hemma Aha. Det ser jag ju alltid, jag är lite hemma och jag bara njuter av. Och, Lyssna, jag ska åka in i din region Alltså jag bor ju inte <skratt> <i region>. <skratt> Nej, okej <skratt> <okay. skratt> Nu är du hopplös idag Idag är du hopplös nej, det är. Du som jag. Bara. <skratt> jag ska åka till Gnosjö Tänk på samtycke <skratt> Ja, men först ska jag, ska, jag, ska, jag ska åka till Jönköping Aha. sen ska jag åka till Gnosjö. Ja. Sen ska jag åka till Anderstol. Och Loppisfinda. Heter Och sen ska jag runda av i Värnamo. Men du, du vad kul och då det finns ju massa härliga kaféer och matproducenter och sånt du kan ni kan bevaka, be, eller vad heter det? Besöka, att försöka, bevaka, befrukta. <laughs> Whatever. Men vad roligt. Vilken trevlig resa. Kör försiktigt för det kommer att komma vart halt. Ja. Ja, och du har du bra hemma då. Ja, det ska jag ha. Så hörs vi. Det gör vi. Hej, Toppen Hejdå Hej då. <skratt> oh, oh, oh. <skratt> Fredags morgon till Talkshow Show med Jan Hammond i EFN.